זוכים לקדושה וטהרה באמת, כך מבואר בליקוטי הלכות. ועל ידי זה זוכים ליראת השם באמת, וזוכים להמשיך מהשם מטבח כל ההשפעות טובות, וזוכה להשלים את שם קודשו מטבח. כי עיקר השלמות היא על ידי אירה אמיתית, כמבואר בתהילים, כי אין מחסור ליראיו. היינו, איש שהוא ירא שמיים אמיתי, אין בו חיסרון. כי על ידי אירה אמיתית זוכים לכל מיני מידות טובות ומעשים טובים.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 כל המניעות בטלות ומבוטלות, ואין בהן ממש לעכבו. ואז הוא מתקרב אל השם יתברך ולצדיקי האמת בהתקרבות אמיתית. י. גם צריך לדעת שאדם בא לבב, היינו שליבו מתעורר באמת להבין ולהרגיש את האמת לאמיתה, והוא חפץ בכל ליבו לקיים רצון השם, אזי אין שום מקום שימנעהו מעבודתו יתברך. היינו מיראת השם ומקיום התורה, ואינו יכול להתנצל ולומר שמחמת המקום בו הוא נמצא, אינו יכול לעסוק בעבודת השם נדבך. כי מי שיש לו לב וחפץ באמת לקיים רצון השם, אזי כל המקומות בעולם הם כשלו. היינו, בכל מקום ששם הוא נמצא, מתחזק הוא השם וקיום התורה, ואינו מתבייש משום אדם לקיים את מצוות התורה,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 כי כאשר נופלים לצרות וליסורים חס ושלום, צריך תכף ללכת לטבול במקווה. רק בוודאי צריכה הטבילה להיות לשם שמיים באמת ובאמונה גדולה. היינו להאמין כי בזכות קדושת המקווה, השם יתבהך מושיעו מן הצרות והיסורים. כמבואר בפסוק מקווה ישראל מושיעו בעת צרה. ומבואר בספרי אמת כי פירוש הפסוק הוא, שכאשר יהודי נזהר בטבילת מקווה לשם שמיים באמת,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 גם נמשך על האדם, על ידי טבילת מיקווה לשם שמיים, חסד עליון מאוד. כמובן בליקוטי מורן חלקה לסימן נ"ו, ועל ידי זה ניצול מצרות ואיסורים, וזוכה לישועות רבות ולחסדים. <coughs> ב. על ידי טבילת מיקווה לשם שמיים באמת, זוכים לפרנסה בנקל. כי כאמור למעלה, על ידי זה נמשך על האדם דעת גדול. ומבואר בליקוטי מוהרן סימן נ"ו, כי לפי הגדלת הדעת כן הפרנסה בנקל. ועל ידי טבילת מקווה לשם שמיים, ניצולים מכעס וממחלוקת, וזוכים לרפואה ולאיכות ימים, וזוכים לעורר לב אנשים להביהם שבשמיים, היינו ליראת השם מקיום התורה. ג. מת. צריך לדעת כי טבילה במקווה אינה מזיקה.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 מקווה גם מסוגל להציל מרוצחים. על כן, כאשר נוסעים בדרך, צריך להיזהר מאוד בטבילת מקווה. כמבואר בדברי חז"ל, כל הדרכים בחזקת תקנה. היינו שסכנות שכיחות חס ושלום בכל הדרכים. ועל כן צריך להיזהר מאוד באמירת תפילת הדרך בכוונה ובתעוררות ראויה. וכן צריכים להקפיד בטבילת מקווה תמיד. וכאמור, בפרט בעת מסע הדרכים. וצריך להאמין כי בזכות קדושת המקווה ינצלו מכל מיני סכנות ויזכו לכל מיני אישועות.